Al-Alaq Əl Laxtalanmış qan surəsi. bismillahir rahmanir və rəhimli Allahın adı ilə. Iqra bismi rabbikellazi xalqa xalqa'l-insana xalqa Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. O İnsanı qan laxtasından yarattı. İqraq və rabbukəl əkramu Ləzi əlləmə bil qaləmi əlləməl insələ Mələm yəlləm Oxu, sənin Rəbbin müqayisəsiz səxabətə malikdir. O, qələmlə yazmağı öyrətdi. İnsana bilmədiklərini öyrətdi. Kəllə in insan Xeyr, insan doğrudan da həddini aşır. Özünün ehtiyacsız olduğunu zənn etdiyinə görə. İnna ilə Axı son dönüşün Rəbbindir. Ərəytə-lləzi yənəha əbdan izə səllə Gördünmü o kəsi ki mane olur bir bəndiyə namaz qıldığı zaman Ərəytə in kələlə hədə əmərə bətəqəva Şölə görək əgər o bəndə doğru yoldadırsa yaxud Allahdan qorxmağı əmr edilsə Ərəytə in kəzb və Onda necə olsun? Söylə görək. Əgər o kəfir haqqı yalan sayıb üz döndəribsə. Onda necə olsun? Məyyər o bilmir ki Allah görür. Kəllə lə illəm yəntəhə lənəsfə'ən bin-nasiyə Gər. Əgər yaramaz əməlinə son qoymasa, biz onun çəkilindən tutacağıq. Nə asiyetin Yalançı, günahkar çəkilindən. Fəliyad'una Qoy öz yığınağını çağırsın. Biz də əzab mələklərini çağıracayız. Kəlla la tutə və səcdə Xeyr. Sən ona qulaq asma. Səcdə qıl və Allah'a yaxınlaş.